Bihar feria da. Aisu, biar astea da eta feriara joango gara. Gurekin etorren nahi alduzu. Bai, baina zer eingo duguan? Menu, ba, lehenengo vuelta bat emango dugu eta azokako postuak ikusiko ditugu eta gero, ba, amaiketako egitera joango gara. Eta nora joango gara ba, amaiketako hori egitera? Ba, Martinez era, alabidez. Bai, oso ondo Ba, nik ordu batetarako joan beharra dukat, eh? Bale, bale, konforme, nire etorriko nahi zurekin. Bale, ba, diar hartu erduan. Bale, agur.